első bakács lista is. Úgy illik, hogy eláruljak egy nagy titkot. Képzeljétek, nem nektek van szükségetek a ledzepenire, hanem nekem. Ez a nominalizmus átka. van egy értelme egyáltalán beszélni ezt a skolasztika is átélte? 2017-ben is át lehet élni. Mert ugye, ha magamban beszélek az értelmetlen, azt már talán föl fogom, hogy értelmetlen muszló. 50-en hallják, 60-an, 20-an, 3 hallja, van aki hallja. Na a lényeg az, hogy szeretettel üdvözlöm azokat, akik a vasárnapi lelki autodafén részt vesznek, és most a nagy hideg miatt azt mondom, hogy lelkiekben húzódjunk egymáshoz közelebb, kevesebb gyűlölet és több retteg és a külső hidegtől ez, mint az árvíznél, minket is összefoghat, esetleg emberek lennénk, vagy mi a csúnyán beszélni nem szabad, a gyerekek miatt. Tehát csomó minden marad, van, ami változik, változik, van-e változás, vagy örökös változás, van -e nem állandó filozófiai fogalmakban, botlok, ezért inkább tovább megyek, és Hadd mondjam, hogy most is lesz persze IGE olvasás. Szentül hiszek abba, hogy valakinek a fülébe megy, komolyan. Hát, ha egy is számít, az a baj. Az a legnagyobb baj, édes habony média. Mindenki számít, egy is számít. Ha egyet megmentesz, a sok kicsik közül. Na, nézzük, mi történt. Hát a sztori azt tudjátok, az izgalmas, kicsit máshonnan közelítünk, a buládi módszert egyszer lelárultam a neten, használom igazából, meg egy kizsámványi módszertant, ezek ilyen francia teológusok, vagy nem, nem biztos, hogy te, de hát nem is érdekel, hogy mit csodák őket, eléggé bírom, és hát az van, hogy nézzük meg, hogy mit csinál az Isten na el végig ezt vizsgáljuk, hogy mit akar velünk tenni, meg az egész történet értsétek meg, fölfoghatatlan. Mi a kutya fülének kellett a teremtőnek ez a sztori az emberrel, mert jobban is eltölthette volna idejét, amikor teremtett, nyilvánvalóan szuper produkciókat láthatunk, és most vizsgáljuk is ilyen csillagvizsgálókkal, hogy ez a, ez a emberszerű bió, nem tudom, zsák, ez miért lett ilyen fontos? Na, az az érdekes, hogy a mostani igerészlete egyébként erre most majd rá fog világítani, de mielőtt belemennék, és ugye nem szép, mert manipulálom a hallgatót, de hát én legalább megmondom, hogy többféle értelmezés van erre vonatkozólag, hogy mit akart végül is Isten az emberrel, nagyon-nagyon-nagyon érdekes jónak a interpretációja mert aztán én értem hogy egy tökfej és a nácikkal levelezett, de a, a, a, az amit mond azért mentsük ki a PC alól, nagyon érdekes és másoknál is visszajön ő azt mondja, hogy lehet hogy nem az embernek kellett az Isten hogy emberré váljon meghajjon, föltámadjon és ezáltal helyreállítsa a, ezt a szövetséget, új szövetséget így is hívják, hanem, és most mély filozófiai fejtegetésekbe kéne menni, hogy azért sok igazság van abban, amikor azt mondja, hogy a rossz léte a teremtésben problematikusá teszi Isten jóságát, ezt modern teológiai irányzatok is kapvizsgálják, csak úgy lehetett ezt a, a hiányt vagy a sötétséget átfordítani, jóvá, ami valóban Isten természete, hogy emanálódott, kiárat, kiárat a saját teremtményére, és a, és, tehát azt mondja hogy Istennek volt szüksége az emberre, ez a fantasztikus az egész történetben, és ezért vált ő emberré, a saját terentményén keresztül nyilvánította ki a valamiféle értem. hát na, Azért mondtam ezt el, mert most mondom, amit olvasok, hogyha nézem, nem az arámi szöveget olvasom, de hát figyeljetek, 2017-ben minden belemegy a levesbe. Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott. Neked kellene megkeresztelned engem is, te jössz hozzám. Jézus azonban így szólt. Hagyd ezt most, mert úgy élik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Milyen feljött a vízből, íme megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galam módjára magára szállni. És ímé hanghalatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Na, hát először is, Teljesen igaza van Jánosnak. János jó pusztában, nagyon durva volt János. Én azért szerettem bele ö, ö, keresztelő Szent Jánosba, mert a mentalitásunk azért nagyon hasonló. Ügy, elég durva figura. Úgy puf, pacákba bele. És ezt királyarcába is nyomja. Mindenkinek nyomja, mert ez a stílusa. Hát mondja Jézusnak, hogy figyelj, ez teológiai nonszenz Hát igen. Hát hogyan? Hogy gondoljuk ezt? Jön a... Az Isten a saját teremtményéhez is azt mondja neki, hogy figyelj, szentelj meg. Valóban teológiai nonsensz, csak mondom nektek, hogy zárójelben Jungot, ho-ho-ho-ho. Mi van, ha a történetnek más iránya is van? Akkor nem olyan értelmetlen ez a mondat, és amikor mit válaszol Krisztus, azt mondja, hagyd ezt most. <gül> Úgy is mondtál, igazad van János, de most létszél, és ezt ne csináld, hagyd ezt most. Teljesítsük mindazt, ami igazságos. Mi az igazságos? Az, hogy az Isten ember legyen? Ho-ho, jung-jung-jung. Vagy, vagy miről van szó? Értitek, hogy ö, egyrészt lenyűgöz az Isten azzal, hogy a teremmény elé letérdés azt mondja, tudom, tudom, hogy semmi, senki, vagy kérlek, szentelj meg. Tehát ez, ez az attitűd, hú, barátaim, ez tényleg, ez fénylik. Másrésztről pedig ö, ö, ott van ám a hagyomány, meg az egyház, meg minden a vallás. A vallás is itt van. Persze, tegyük, csináljuk úgy úgy, hogy ez, ez nekik igazságos legyen. Legyen, a, legyen az Isten teljesen ember. Ugye teljesen emberi aztán a kereszt halál pillanatában válik, amikor azt mondja, hogy éli, éli, lámma szabadtáni. Tehát ez a, ez a megkeresztelés nem csak eh, egyrésztről az indulás csodálatos pillanata, hanem a vég pillanata is. Fantasztikus a, a, az isteni dramaturgiai szerkesztés, amelyben bevállalja a bűnösökkel való együttlét, hát ez ugyanaz. Hagyd ezt most. Tudom, hogy nem vagyok bűnös, tudom, tudom, de nem érdekes. Mert nem, nem az számít, hogy ki bűnös, hanem hogy én a bűnösökkel vagyok. Na ezt például ezt a mondatot a fennálló egyház hivatalos képviselő gyakorta elfelejtik, csak úgy szólok annak ellenére, hogy a felszabadítás teológia és a pápa is mondja, hogy azért most már abba kéne hagyni ezt a típusú gondolkodásmódot, hisz Galileában, a Jordán folyónál történt egy esemény, ami hát nagyon érdekes, érdekes teológiailag, ugye belátjátok most már, barátaim. Jézus pedig megkeresztelkedett. Ez, ez, ez, ez a nagyon jó, ilyen az ember egy kicsit nonsensz a történetében, Innentől mondhatjuk azt, hogy mit mondhatunk, semmit, ez a legviccesebb. Illetve van egy fantasztikus megerősítés, amit a filmművészet szeret megmutatni. Nyilvánvalóan én rádiósként hangban nekem elég csak maga a szózat. Ez az én szeretett fiam, amiben telik. A csodákra nyilvánvalóan nekünk van szükségünk. Ez a, ez a része már a sóműsor része, amelyben a mi kis töpörödött lelkünket próbálják fölszítani arra, hogy ami történik, annak világtörténelmi jelentősége van. Furcsán kezdődik kétségtelen, de nagyon furcsa ez az Isten, akit szeretünk, azt lássátok be. Azt szeretném, hogy egy kicsit érdeklődnétek iránta, mert ő viszont nagyon érdeklődik irántatok. Sajnos, mint a szerelemben, csak a kölcsönös érdeklődés számít. De Összeállítottak nekem egy nagyon komoly jazz pakot, és most egy január, meg február, ez ilyen jazzes hónap lesz, édes édesem. Hajó! A fine romance with no kisses a fine romance. This is—we should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance you won't nestle. A fine romance you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid. This is a fine romance ocean at least they flap their fins to express emotion a fine romance with no power with no insights We'll get the chance This is a fine romance A fine romance With no kisses A fine romance, my friend Listen, We two should be like clams In a dish of chowder But we just fizz like parts Of a sideless powder a fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to learn as the ill de France. I haven't got a chance. This is a fight. A Minap azt mondta a barátnőm eh, Szabadkán, hogy eh, őt most nem nagyon követi vagy érdekli a Magyarország események, és akkor most felszólította, fújta jó neki, amikor valaki így simán közölheti. Hát ugye mi itt lakunk, aztán eh, kicsit más a helyzetünk, talán érdekes, hogy mi történik az országban. Nem tudom egyébként, hogy ez érdekese. Ha érdekes, akkor vannak híreim. Az, azért mondom, hogy nem tudom, hogy ki mit tól a, a fejében. A, a valóság tolás érdekes drog, és mondom nektek, olvastam egy olyan hírt, hogy hát leesett a valóságos arcom, de hát ez, attól félek, hogy csak az enyém, és ez, ez megint állandó kétségbe egy, hogy egyedül vagyok. Hát eladtuk úgy, holvastam olvastam, a Magyar Nemzeti Bank eladta az aranytartalékot. Azért majd a parával beszélgetek, mert ő szereti ilyenekről beszélgetni, nem tudom, tényleg ez most lényeg, ez hír. Fiúk! emberek, nők, halló gyerekek, de nem adták el uh, a, a cáfolatot, ha olvassam be, mert én, én ezért gyűjtögetem ezeket, mert engem a média érdekel, hogy például, amikor eladjuk az aranytartalékot, akkor kommunikáció szinten, hogy tudunk erre reagálni, értsétek meg, ez a fincsi a deszert a dologba. Uh, azt írják, hogy nem igaz, hogy eladták volna az aranytartalékot, a pontos megfogalmazás szerint a korábbi betéti jellegű aranyakra szóló követelés helyett az MNB aranydevizaszwap ügylet keretében fekteti be az aranytartalékot, azaz derivatív jellegű aranyra szóló követelése jelenik. Azért sem így ezt a jeles András találtak ki a 70-es években, a kommunista szövegek folyamatosan értelmetlen hazugságok tömkelegét tartalmazta, és akkor elkezdte egy doboz ímre darabján, hogy így, így szétesik a szöveg, és rájöttem, hogy ez már most is hasz, lehet használni. Mutatok rá egy példát, amikor első látjásra értelmes szöveg egyszerűen csak szétesik. A korábbi betéti jellegű aranyra szóló követelés helyett az MNB szvap ügylet keretében fektet az talékat azaz derivatív jellegű aranyra szóló követelése jelenik meg. A kérdés most az, hogy azáltal, hogy ezt a problémát, hogy elettük az aranytartalékot, mondjuk így, közöltem veletek, ezáltal megoldódott-e? Nem tudom, ezt csak kérdezem azokat, akik még valóságot tolnak a fejükbe. Vagy nézzünk mást. Ja, jó, jó. Nem, a, a helyzetben az a szép, hogy rendkívül sok példával. Tehát, ha lenne egy egyért mert a, a, a, ha ez lenne, hogy eladtunk az aranytartalékot, azt mondanám, hogy két Investigation újságíró rámegy a sztorira, aztán lesz belőle egy ilyen volt ergétszerű valami, és akkor az izgalmas és oda tartozik az újságíráshoz, meg a valóság föltárásához, és akkor azt mondanám, hogy a rendszerben semmi gond, hisz mindig van olyan marha, aki titokban, vagy nem tudom, nem marha, vagy olyan okos, bocsánat, biztos az MMB vezetősége inkább okos, eladta ezt, hisz Éreztek egy nagyon jó üzleti lehetőséget. Most, hogy a tényeknek ez mennyire felel meg azt nem tudom, azt úgy tudom, hogy a nagyon rossz árfolyamon adták el, de nem, lehet, hogy nem számít az árfolyam. Eh? Mit, kér, mit lehet tudni? Mit lehet tudni, ávtársak? Számít az árfolyam pénzt, vagy nem számít az árfolyam? Ha nem számít az árfolyam, akkor azért mondom, hogy nincs, nem vagyok teljes információk birtokába, de eh, az a baj, hogy több van. Ezt majd próbálom nektek magyarázni 50 -e embernek, aki itt a hidegbe összekap, kapaszkodik, e, például hála jó Istennek e, beszállunk a Horvát Stadion építési bizniszbe, és abban le, ez abban az egészban leges, leges, leges, leges, leges, leges, legszebb, úgy Mészáros Lőrinc a saját pénzéből fogja ezt a. Nem, ez most ne a levente kollégám fiatal, nagyon fiatal azért nevengél, hogy e, de ugye eszéket megvettük, ennek a szervek annyira nem őrültek, mert az eszék egyik tulajdonosát látták a téren, de hát most, most ilyen aprosákkal ne törődjük, törődjünk, de mindegy, a Lőrincnek biztos együtt parkoltak a, a, a hajóik, és e, ők építenek egy stadiont eszéknek, ami hát egy régi magyar város eszék, ne felejtsétek, hát ez teljesen a nemzeti programon belül van, de azt mondta ez a szerbek által nem kedvelt horvát ember, hogy ők megépítenék a horvát nemzeti stadiont eszékre. Barátaim fantasztikussá vált a történet ebben a pillanatban. Lehet, hogy Mészáros Lőrinc fogja megépíteni a horvát nemzeti stadiont. Hát ez nekem sok, értsétek meg, én nekem ez nem megy, ez már, én öreg vagyok, 58 éves csó bajért, nem megy át ez az én kicsi buksimon. De lehet, hogy nektek átmegy, és akkor jó. Ne, nem tartom problémának. Egyébként én Horvátországba járunk nyaralni. Igaz, hogy a mentalitásuk, a Szerbiában élek, egy kicsit ö, idegen nekem már, de ez azért, mert szerb hatás van. De mondom nektek, hogy megérdemli az eszékiek különösen. Szerintem eszéki lakosnak lenni nem olyan könnyű dologám stadion nélkül. De ha nemzeti stadion, fú, Horvátország szíve együtt fog dobogni újra personál unióban Magyarországgal. Nem tudom, tényleg értitek, hogyha egy kicsit belegondolok, rettenetes helyzetbe kerülök. És nekem kell lesz, hogy megbolonduljak. Megbolonduljak egyedül a székembe, mert olvasgatom a híreket. De lehet, hogy, hogy egyszerűen nem értem a dolgokat a, a, ahelyett, hogy rájönnék arra, hogy a legfontosabb kérdés nem az aranytartalék, hanem a nemzeti labdarúgás felemelése? Lehet. Csak nehezen hiszem el. Kaligulánál is nagyon nehezen hitték el, hogy feleségül veszi a holdat. Aztán feleségül vette. Csak úgy szólok. Na, a százezres nemzeti stadion szere Álmod Mestrovic, Mestrovic Uh, Iván, mondjuk ki már a nevét. Iván Mestrovics, aki nem lép be Szerbiába uh, egy százezr. Szeretne igaza van a Grupa Marina egyébként a, a minta, már minta vagyunk Európában. Uh, azt mondják, hogy mégsem ez volt talán a, az év dobása pénzszórásban, mert nem, a, nem értsétek, még nem az összeg számít. Ezért vagyunk butusok kis butus valók. mindig aggódtak a fizetésetek miatt, mihogy mennyi. Mert például ö, nekem az jobban tetszett, hogy Dél-Afrikában repült a Földművelésügyi Minisztérium két embere, és 15 napon át vizsgálta nagyittóval a veszélyeztetett növény és állatfajokat ebbe, ebbe bekerülni. Ebben. Két milliót nyomtak, érted? Tehát azt mondom, hogy nem a pénz számít, tehát két millió az érte, de ennyiben biztos benne van két hét. De benne lenni egy ilyen csapatban? Istenem! Este fölhívnám őket, hogy mit láttam. Hát figyelj, láttam ilyen algákat. Nagyon érdekes zöldek. Zöld, kék, sárga. A, volt velünk ö, búvár segítő, merülő ö, Köszönöm, köszönöm, ez a, megkaptam az italomat, miközben telefonál. Tehát e, e, egy ilyenbe becsúszni, gyerekek, nekem ez az álmom. Egy ilyenbe. Vagy, vagy esetleg e, fazekas beosztott lehetnék, e, ahol e, 18 napig konferenciáztak Mexikóba 848 ezer forintért. Hát ez se rossz. Az ilyen. Az ilyen. Elfőtől fogni. Értem. Tehát... E, valami tudományos albizottság büfésse szeretnék lenni, amely... Hát... Az a baj, ez mindig az. Az a baj, ez mindig az. Nem baj, inkább az a baj, hogy nem történik ezáltal semmi. Értitek, hogy az igazsághoz, vagy a valósághoz való hozzátapadásunkkal történt valami? Mert érted, hogy... Tulajdonképpen, hogy lehet Orbán Viktor dolgozó szobájához hozzácsapni még 4 milliárd forintot, még egy milliárd a műtárgy, tehát most nem a műtárgyakra gondolunk, az, az így elgondolkodható, mert euh, én zaciból megveszem azt az aranymennyiséget, amivel leborítom az egész szobát, esküszö, úgyhogy még marad is egy kicsi nekem. Hát nem tudom, nem tudom, ezért az, mondom, hogy valami történt Trump óta, biztosak lehetünk abban, hogy az ember érzékelése a valóságra vonatkozóan teljesen megváltozott, valószínűleg a média változtatta meg. Az is érdekes dolog, hogy úgy eltűnt Orbán Viktor, hogy senki nem tudta, hogy hol van azért nagy király, valószínű pihengetett az azért nagy király, aki ebből a médiatérből ki tud úgy szakadni, Azért mondom soha, soha ne gondoljátok, hogy nem az egyik legtehetségesebb magyar miniszterelnök vezet minket órunknál fogva, mert például le tudja zárni már tökéletesen a média teret. Az, hogy én itt mondhatok, ez hiba. Szerintem az, hogy én itt pofázok, ez tényleg hiba. De a, a, a hiba nagyon fontos a része a rendszernek. Például a lehet, hogy belátom idővel, hogy szükség volt tart, aranytartalék eladására, puf, kettő, hogy a horvát nevelő klubok sokkal több pénzt hoznak felcsútra, mint a saját nevelő egyesületük. Hopp, puff, Tibi okosodik. Három, hogy valahogy ki kell fizetni a dolgozókat ilyen kis nyaralásokkal, főleg, hogyha semmi kárt nem okoznak. Bán? Orbán Viktor dolgozó szobájában pedig fel nem tudom képzelni, hogy, hogy mi technikát lehet beépíteni. Tényleg lehet, hogy van neki 3D-s Korona holográf. Mit tudom, Nem tudom, hát azért mondom, hogy kicsi a képzeletem, hogy mit lehet 4 milliárdról. A 21 milliárd forintos szobához dobták hozzá még ezt a 4 milliárd. Arra gondolok, ha 4 milliárdnak az 1%-át adnák, nekem én rendes ember lenni, örök életemben, egyik hát nem is mondtam a jó hírt képzeljétek el Budakeszi vendége volt Orbán Viktor tényleg onnan lehetett látni először hogy jönni fog, hogy jöntek a tekesek és a kutyusok és bemérték terrorizmusilag Budakeszit és tiszta bátran állíthatom, hogy egyébként erre figyelünk Budakeszin hogy az ne költözzenek be az mondjam el, a béke feltétele hogy csak távolról szeressük a migránsokat, a lelki béke, ezt merem állítani. Például a szerbek kezdenek megbolondulni, az sajnos tapasztalom, valószínű, azért tényleg kifárad egy város, hogyha állandóan át zajlik rajta a történelem, már most találkoztam a múlt héten egy hülye szerbe, aki utálta a magyarokat, hú, de utáltam én is őt, na mindegy, egy vasutas volt, fekete, sötét arcú, ú, a gyűlölet az milyen, de mondom nektek, hogy úgy van most, és ez jó, mert ezt értjük, hogy lehet kérni valamit, képzeljétek a királytól. Ez régen is így volt, akkor a királynak nem volt, ugye, talán történetből tudjátok, hanem mindegy, mondom, ő mindig egyik hűbér a másikig költözött, és ez rendkívül költséges volt ezt el kellett tartani a királyt. A királyt mindig el kell tartani, cserébe, viszont a király ad, adományozott adott dolgokat, és minél többet, tudott, annál jobb. És most a budagasziek fogni kapnak egy uszodát! Hát, <gül> de jó, most mindenki nagyon örült, de tényleg. Mert egyébként az uszoda jó. Az uszoda jó, és tényleg ha átmegyek Ausztriában, minden mocsadék fal, faluban van egy uszoda, ezt el kéne tanulnunk nekünk is, tehát egyetértek. jobb, mint a stadion, az uszoda gondolat, az jobb gondolat, de úgy örülünk, hogy megkapjuk Ja. Tehát, mert ezt érti a magyar, figyelj értünk, és megkaptuk. A pályáztatási rendszer, meg ez a norvég alap, ez a fú, ez ilyen egy zsidó összefüggés van a háttérben, ahogy mondjam el nektek, az most ez nyilvánvaló, sorosóta nyilvánvaló. Ö az érdekes, amikor a habony műveket olvasom, minden formájában fogyasztom őket, magyar hírlattól elkezdve magyar idők, amit akartok tényleg, mindent, borzalmas mazó vagyok. Azt látom, hogy nagyon szépen még megvan a vezető motivumok között a migránsgyűlölet és a soros gyűlölet, ez a kettő ez a kettő viszi talán a... De van más vonal is, de azért ezek számítanak. Úgy mondom, hogy szerencse mondom, nálunk Budakeszín nincs senki, aki ne örülne a uszodának. Ha már így a híreknél vagyunk, akkor hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy Stefka Istvánból. Ja nem, arra gondoltam, hogy rövid szöveg, és akkor mindig hülye a zenéket. Bejátszok, és így csináljuk. Nem mondom el a Stefkát, majd utána. In a love do come true Someday I wish upon a star and I'll wake up where the clouds are far behind me Oh yes Where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops That's where you find me I'm gonna be. So A ilyen gyönge, eretál ez fogunk játszani meg hasonlókat. A hallgató az 50 az már megfagyott, de még utolsó lélegzetükkel a jegyzetet követelték, és akkor elmondanám a tetemeik fölött a szabotás című jegyzetemet, majd elmondanám, felolvasom én is ha alakulok. Nem csodálkozom azon, ami veszprénben történt, vagyis azon, hogy a Annon lapok társasága eddig öt embert rúgott ki, mert karácsony előtt valaki meghekkelte Orbán Viktor interjúját. A Veszprémi gyerek vagyok magam is, tehát nyugodt szívvel állíthatom, a királynék városában eléggé megbízhatatlanak az alattvalók. Nem mérhető sem Székesfehérvárhoz, Debrecenhez vagy Felcsúthoz, ahol senkinek nem jut eszébe hasonló terrorista akció. Azon túlmenően, hogy a jogma még nem ad lehetőséget a felségsértés vágyához, mondjuk ki, nem csak a miniszterelnöki mondatok korrekciója a bűn, hanem maga a cselekedet is, in noce, annak irányától függetlenül. Amikor arról panaszkodtam egyszer egy magyar hilapos kollégának, hogy mind a mai napig belehúznak a szövegembe, azzal nyugtatott, van ennél rosszabb is, neki beleírnak mondatokat. Hasonló galátságot, tehát a praxis szerint korábban és jövőre is elkövetnek majd a kollégák, de hogy mit ír egy földön futó az olvasóknak, ma már tényleg nem számít. Korábban a leírt szó szentnek számított, ma már hülyének érzem azt is, aki elhiszi azt, amit olvas. Talán a hülyeség és a hazugság szában még nehezebb követni a centrális erőtér szellemi irányvonalát, ezért érthető, hogy a Veszprémé napló Változtatás nélkül veszi át a média vörsz által küldött anyagokat. Ennek volt köszönhető, hogy a terrorista Gecifonál patkány a nyomdába adás előtti utolsó tíz percben adott a mondatoknak tényszerűséget. Nem hazudott, prejudikált vagy csúsztatott, hanem a jelentés tartalmát pontosította. Mi kikértük az emberek véleményét? Most jön a hozzátétel, már nem érdekelt minket. Egy svájci bíróságon közvetett bizonyítékokon keresztül talán igazolható is lenne. Ez teljesen normális. Gyakorta magam is kikérem a körülöttem élő szeretteim véleményét, ma no, nem azért, mert érdekel, hanem tudom jobb a családi béke kedvéért, ha a demokráciát játszon velük. Az ápolónök bérét 2017-ben és 2018-ban is folyamatosan emeljük. Betoldás? A kórházi hullák száma is emelkedik. Ez még igaz is lehet, hisz ma már alig lehet szakképzett ápolónőt találni kicsiny hazákban, tehát ha nem löknek nekik némi kifli csücsköt, akkor félő, hogy csak muszlim hitű, alacsonyan képzett afgánok tolják majd alánk a kacsát a halálgyárakba, régen kórháznak hívták. A kórházi hullák száma valóban emelkedik, Egyre többet találni belülük a WC-ben, alaksori fordulóban, folyosón. Ez persze a tények baja, ahogy Hegel szellemesen ráérzett a habonyi propaganda adatkezelésére. Sőt, a társadalom biztosítása járulékot, és amikor eljön az. Eh, eh, bocsánat, sőt, a társadalom biztosítás is akkor igazán üzlet, ha a betegek idő előtt halnak meg. Például az. Én egész életemben fizetem a járulékot, és amikor eljön az én időm egy tüdőgyulladás formájában, hogy élvezem megtakarításaim, hopp, feldobom a csülköm, vagyis hirtelen, de gazdasági szempontból jókor halok meg. A korrupciós vád, mint politikai lejárató eszköz teljes mértékben megszokottá vált, volt a következő mondat. Mi is használjuk betoldás? A Géna Póta, amikor Orbán barátja szövetségese, a szintén Veszprémi Simicska Lajos megsértődött azon, hogy a korrupcióval szerzett vagyonát már nem növelheti tovább, kaphatott némi kóstolót a karaktergyilkolásból. A habonyművek ebben is eredetit alkottak, amikor Juhász Péter az antikorrupciós vádat illesztették, miképpen lehetséges, hogy a drogos ellenzéki politikus ilyen kevős pénzből él. Következő. Azt kívánom, hogy betoldás minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelmezéséhez, eredeti mondat, hiszen mégiscsak a megváltó születését várjuk. A szabotás egyetlen mondata ez, ahol nem lehet csak Orbán Viktort és kormányát elmarasztalni. Korábbi kormányaink is a karácsonyt inkább termékcserének és zabálásnak tekintette, mint a megváltó születésének. A hazaáruló hibája mégis menthető, mert magam sem emlékszem a kereszténység ilyen fokú pogány animálására. Pilisben a Mária szobor alatt gyülekező kétségbe esettek, azért simogatják a szobrot, hogy meddőségük csodával érjen véget. De az is elég, ha Budakeszén kinézek az ablakos, megpróbálom kibetűzni azt a rováns írást, amit a keresztlevéstek jó magyarok hitbeli buzgóságukban. Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Magyarországon mégsem volt sikeres a kereszténység 2000 éves harca a több istenhitű pogánsággal szemben, elég, ha felszáll a turul a baraszfa fölé. Ennek a hazai pogánságnak legnyilvánvaló bizonyítéka, hogy a katolikus klérus még a római pápával is szembe megy migráns kérdésben. Holott azt olvastam valahol, hogy lelki ügyekben nem lehet két urat szolgálni bálványi mádók, pogányok szokása, s még is se kell hozzá. Mazlak helyett Della kerül a füstölőbe. A, most csúnya szó, következik, gyerekek menjenek el a rádiótól, várok egy kicsit. A kibaszottak, Német F. Bernadett, a Veszprémi Napló főszerkesztője, Hajnal Csilla, a Fejér megyei híla felelős szerkesztője, és Klecska Ernő lapszerkesztő meg örüljenek, a hihetetlen történelmi szerencséjüknek, hogy a diktatúra zsenge éveiben működtek akaratukon kívül együtt a szabotás akcióval. Pár év múlva a rögtönítélő bíróság halálos ítéletét is méltányosnak fogjuk érezni hasonló esetekben. Na, azért megkinoszották volna őket. Egy jó inkvizítor páros, kövér László Fekete György csodákra lenne képes. Na, mi késik, nem múlik. Mindenkinek boldog 2017-es esztendőt kívánok!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 My heart sing Like an April breeze On the wings of spring And you appear in all your splendor My one and only love The shadows fall and spread Stick charms in the hush of night while you're in my. my soul on fire i give myself in sweet surrender self and sweet surrender, my one and only, only love. Nem sokára felhívjuk Para Kovács Imre, drága, édes, kuszi macskó testvéremet. De azért nem lett volna helyes ez a e, Magyarország áttekintés, anélkül, hogy Nyakó úrról ne kezdék meg édes Nyakó, de tudjátok, hogy azért a dolgok történtek, nem engedték szavazni, egyébként tényleg az a magyar demokrácia megcsufolása volt. Nagyon érdekes, hogy nem maradhatott volna ebbe az ikonikus szerepkörben, amelyben beleszlemben igazságtalanság követik el. Majd beül az ATV-be, nem viccelek, srácok, és azt mondja, hogy von Gábor, hogy csatlakozik az MSP és a jobbik, hogy hát ez egy szép álom, de hát von Gábor úrnak, hogy mondjam, meleg popsia hideg falhoz ér. Fel fog ébredni, és rá fog jönni, hogy már nincs, itt már nincs keresni valója. Itt van a para. Én akkor te lehet, hogy egyből megbeszélem vele, hogy szia para, édes nyusi puszi. Igen, mert olyanok vagyunk mint a, mint a Hongkongi Express. Száguldunk. Milyen az? Én az aranytartalék eladásáról akartam beszélni veled, de most éppen itt tartok, hogy a nyakó egy kicsit buzizott az ATV-ben. Az megvan? Meg. A, a Habony művek végül azért győzött, mert ö, nagyon buta az MSP? Hát az az igazság, hogy. Hát így belekérdeztem az arcodba most. Tessék? Hát az az igazság, hogy egyrészt az MSP az egy végten De nem ismerik föl, hogyha rálépnek a Habonyi mezőre, akkor, ö, ö, akkor egy Habony felnevet az éjszakában? Hát figyelj, arra gondoltak, hogy ez mindig olyan furcsa, hogy okosnak kell lenni egy, egy pártnak, úgy amblok meg azoknak a vezetőknek, akik ott vannak. Ugye? Én is erre gondoltam. <gül> Akiket beengednek a tévébe. Igen, tehát aki Écs... bemegy a tévébe, az nem teljesen idióta, nem? Ez egy fontos. Az mondjuk, hát a franc tudja. Nem fontos? <gül> Mert ez, ez itt, hogy direkt csinálta a nyakó, hogy buzizott, vagy tényleg buz, buzizik? Nem tudom eldönteni, hogy őszintén homofób -e, vagy a habony művek kérte föl. Viccesnek találta, azt gondolt, hogy ez ilyen vicces csipkelődés, mint 72-ben a kis táborban, azt nem az. Ja, hogy aha, azért ma használta a popsi szót, mert ilyen finoman akart viccelődik, ugye? Aha. Nem, az NSZP az, az ugye 80-as évek, nekik már olyan modernnek számít. Tehát az, ha megnézed a kommunikációkat, minden dolgukat, akkor ők ugye 80-as években ragadtak. Hát ezt értem, ezt szeretem is bennük, amikor megállnak a Flamingo Hotel előtt, és gyalázzák egy másik hotelet. És azért progresszív hozzájuk képest a DK, mert ők így a 90 es években állnak. Ja, aha, tíz évet rávernek. Uh -huh. Hát ez az kemény azért. Azért az kemény. De azért mégsem tudok így ebbe a búzizásba belemenni. Végül meg fogják szeretetni velem a vonát, figyelj! Oda, oda fog... Na na! Ha vagy Ildikó is két lábbal, be, vagy Újhelyi István, aki hát... Na érted? Azért elő tudnak húzni egy, -egy a cilinderből, aki... Ért. De én nem, nem szoktam annyira... Nem, már nem mozdulsz MSP hulára, nem mozdulsz? Hát egyrészt már nem szeretek meg senkit, tehát Aha. ebben a korban, másrészt pedig pontosan külön tudom vált, vált, választani azt a... Tehát még ha támadnak is valakik, akkor a támadók személyétől függetlenül sem gondolok mást az áldozatról, Aha. hogyha az éppen az a, aki. Aki, igen. Na jó, de azt mondom, hogy vonát így mossuk ki végül is, hogy áldozat lesz, hát azért... A, az, hogy a habonyművek karaktergyilkol, az normálisnak tartott, de hogy egy ilyen nyakónevű képviselő, akit egyébként személyében aláztak meg korábban. Tehát lehetne némi élettapasztalata arra vonatkozólag, hogy nem szerencsés megalázni a másikat, nem? Azt gondolom, hogy olyan mértékben távolodott el a politika, a, mondjuk csak 90 óta a különböző értelmiségi elvárásoktól, az értelmiségi etikáját problémáktól, meg ezeketől a dolgoktól, amikor mi beszélünk, <gül> hogy már nem is értenék, ha ezt így elmondanánk nekik. Na de miért, hogyha a Kunhalmi rendesen bespanyázézik, és érted, akkor elmagyarázhatja, mert tudod, a segít a cucca abban, hogy megérz a másik lelkét. Nem, igazán. Ha megfigyelted már, én olvastam szakirodalomban, az LSD-vel kapcsolatban. De szerintem ez fű. Hát azt ez tök mindegy. Ez szerintem csak egyszerű, nem semmit nem szívott, tehát szálljunk le róla. Ja nem? Ő abszolút csak valamit viccesnek talált, és nem tudta kiverni a fejéből. Egy. Tehát spontán termelődött neki az agyában a csúcs. <gül> hát ez jó. Minden normális embernek alapvetően spontán termelő. Uh -huh. Hát igen, azért én tudom én. Az, ezt. Azt írja a Timothy Leary, igen. hogy, tehát az nagyon fontos, hogyha ha te például mondjuk lsd szed, és még ott ül öt MSZP-s, ők is, akkor az nem lesz olyan jó. Ez, aha. Tehát lehet, hogy ő, ő, ő pont tiszta volt, és azért nevetett aha. ilyen nagyokat. Nem értett jól megérteni. A betrípezett, mondjuk betrípezett mszp egymással nagyon jól ellennének, de te nem lennél el jól velük. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen, értem, értem. Figyelj, ha már LSD-nél vagyunk, ha, hogy a Stefka István filmet csinált, láttad a filmjét? Hát sajnos te nem. Megmondom őszintén, hogy értékes időmből nem akartam erre szánni. Biztos nagyon jó. Első filmje, Stefkánnak. Most miért? Mondta is, hogy neki tetszett, és szívesen csinálna még. Lehet, hogy egy karrier kezdete, olyan buta vagy és előítéletes. Nem, én, én, én megmondom, hogy mások filmjeit se nézem meg. Ja, hogy te már. Szóval egyszer, a, a mondtam a Gazeta Vibor, a, a, nem a kinó puskin főszerkesztőjének a laknak, hogy figyelj minket már az. Ö, ö, a lengyel filmek nem érdekelnek, mire azt mondta nekem, hogy minket már az oroszok se. Fú, érted, azért az, az azért mindig van mélyebben, tehát azt mondod, hogy itt semmilyen, tehát nem tarbíla, stefka, nem, mindegy. Azon a stratégián kéne dolgoznunk, és ez tényleg iszonyú fontos neked, és be, be, be akarlak vonni ebbe a Igen. munkába, hogy így minden megy a maga útján, ugye Magyarországon és Európában, Amerikában, tehát ez uh -huh. mindenhol így működik. Igen. És hogyan tudna eltűnni az értelműség? Tehát hogyan hmm. tudnánk így úgy tenni, mintha nem lennénk? Hát de, de nekünk, ne, ne, én nem vagyok olyan ügyes, mint a Mediátor Marcsika, ne haragudj. Én nem tudom ezt megcsinálni, amit ő... Nem biztos, hogy fizikailag el kéne tűnnünk. Nem, ja hogy maradtatok otthon, csak nem, nem vagyok. Nem, átszázni kéne magunkat valahogy egy ilyen titkos társaságban, és csak a, egymás között mutatnánk azt, hogy mi normálisak vagyunk, és kifelé pedig úgy, Aha. mint a Kósa-Lajosok lennek. Na de ez a szövetség a nemzetért mozgalom, ez már megvan, hát lép be. <hül> Tudod, micsoda bul, bul, bul lesz Mindig kapnak, nem olyan sokat, 10-20 millió de figyelj, ha nem vagyunk benne sokan, neked is figyelj, én, nekem, érted. Na jó, de ők üzemeltetik a polgárok házát. Ha mi is kapunk valamit biztos. Valamire Valamint ki kéne ilyet Jó, igazad van, de ezt ne itt előttük beszéljük meg, mert érted Nem hallgatják ők. Jó, nem hallgatja senki. Uh -huh. Akkor figyelj, beszéljünk komolyan. Tényleg, se, komolyan, annyira felháborodtam most skalák komolyan, de érthetetlen, miért háborodok fel még a mai napon? tényleg nem értem. Nem tudom, nem Én tudom, tudom nem tudom, miért csinálom. De ugye eladtuk az aranytartalékot, azt tudod? Nem, ez így ebben a formában nem biztos, hogy igaz. Nem igaz, igen, mert ugyanis a korábbi betét jellegű aranyra szóló követelés helyett az MNB aranydeviza swap ügylet keretében fekteti be az aranytartalékot, azaz derivatív jellegű aranyra szóló követelése jelenik meg. Ezt akartad mondani, ugye? Igen. Jó. Okay. Na most látod ezek után, tehát ez nem arról van szó, tehát... Tehát amik, amit képzelnek az emberek, hogy felszállt egy, egy magángépre Matocs, ilyen sok aranyjal, elvitte uh, Svájcba, ott a piacon eladta gyorsan, és visszajött. De honnan tudod, hogy nem így tehát történt? Nem igaz. De honnan tudod? Egyébként elutazott a miniszterelnökünk, és senki nem tudja, hogy hol van, tehát ne legyél annyira... És volt. Oké, okay, és se... gondolom, jár neki. Tehát nem erről van szó, hogy nem engedj szabadságra, csak mondom, hogy azt mondod, hogy felszállt egy repülő, azt se tudod, milyen repülők szállnak föl, kismackó. És hogy mit keresnek Svájcban az urak? Ugye tudod, hogy néha jártak Svájcban? Mindenki járt Svájcban. Az igaz. Mert minden hallgató volt Svájcban. Na, igen, igen, gondoljunk bele. Szóval van egy ilyen szolgáltatás, diktátor figyelőnek hívják, Igen. pont Svájciak csinálják, és ők azt figyelik, hogy melyik mi diktátorgépe, mikor száll le Svájcban. És ezt mindig a kiküldik. Ki ki De jó, látod a fantasztikus, nem tudtam, ha ez jó. Ha egy kicsit megtanultad volna a számítógépet bekapcsolni, Igen. akkor tök, Aha, tök több. A több inform lenne. De egyszer mondta nekem valaki, egy nagyon okos rendőr volt, hogy kérdeztem, hogy mi értelme a felcsúti vasút titkosításának, hisz fizikailag lefigyelhető egy vasúti pálya, mármint úgy gondolom fizikailag, hogy műhold, mondjuk látja. Azt mondja, nem az a lényeg, az országban nem látszik. Oppá, csak elgondolkodtam ezen, bizony. Tudod a titkosítás lényege? Nem az, hogy nem látszik, hanem hogy az ország egy bizonyos szűkebb mezsjében vonott ki. Nem, ez érdekes. Ez érdekes. Ez... Gondolkodjál, hogy hogyan lehet eltüntetni valamit, például, ha minket titkosítanak. Téged meg engem. De én már megpróbáltam magamat titkosítani, és működik is. Hogyan? Mondjál példát. Hát nem... Csak olyanokkal beszélek, akik, akik már úgyis tudják, hogy vagyok, és ja, egyébként nem beszélek emberekkel. Nem érdemes nem. beszélni az emberekkel, közben. elmentem a narancs, ex-narancs bulira életem először. Hogy így nélkülem is összeszedted magad. Na, Na oda mentem. Más, jó volt? Na ezt akarom mesélni, hogy tök zavarba vagyok, nem viccelek, teljes zavarba. Beszélgettem egy olyan fél órát a kakukkal. Arról, hogy, hogy mit fog csinálni, nem sokára megy Irakban, meg így irigykedtem rá, hogy ő újságíró még, és aztán a másnap meghal. Most így kicsit zavarba vagyok, hogy a, a, arra vonatkozólag, hogy az ember mit csinál, vagy mit tervez a jövőre vonatkozólag. Akkor, de azért mondom, még nem jöttem ki a, a feelingből. Nem láttam, nem tudom, ö, nem igaz, utólag gondolom, hogy láttam rajta a halált, de nem, nem, nem. Csak ö, olyan érdekes, nem? Például én arra gondoltam, hogy jó Isten azért tette velem, hogy megértsem, hogy semmi fogalmam nincs nekem a saját életemről. Hogy a kakuknak sem volt nyilvánvalóan. De te eddig azt hitted, hogy neked van fogalmad a saját életedről? Ja, ja, ja, tudom, bocs. De tényleg, hát azt hittem, hogy látok előre, vagy... vagy mert vagy... erről beszéljünk egy kicsit. Tehát most gondolod, fekügytel a díványra. Igen, Igen, Igen fölfeksed, kigombolhatom a nadrágon. No, és ha most kívülről nézed az életedet, akkor te mit látsz az életedből? Hát azt láttam, hogy semmit nem tudtam előre látni, mert minden váratlan volt. De ö, mégis van, mindenképp kell ilyen jungi értelmezésben jelentése lenne annak, hogy Kakú halála előtt a jövőről beszélgetünk mi együtt ketten. Nem, az... nem kell. Miért nem kell? Egyrésztől... nincs jelentés. Nem igaz. Pontban. Egyrésztől csodálatos az ember, mert még halála pillanatában is azt gondolja, hogy segíteni tud másokon, tehát Kakú tényleg ez a, a jazda. Tudod, hogy felszámolták a szervezetet, ezek ilyen szexra szolgákat mentettek ki Irak Irakba-Szíriába, és most, hogy uh -huh. már nincsen háború, már nem kell ezeket. A... Na ő ide, errefelé észak Irakba ment volna, és hát egyrészt nem megy, tehát ez érdekes, másrészt mondom meg, hogy, hogy nekem a szívemben úgy fájt egy kicsit, hogy ő még újságíró, tudod? Én már nem tartom senkinek magamat, de ha így oda megírod meg, akkor újságíró vagy, tuti. Itt... Abszolút. Na, azért mondom, hogy, hogy volt velem egy kis irítség. Azért az érdekes. Hát én nem tudom, figyelj, ő ugye külpolitikai tudósító volt nagyon sokáig a TV2-nél, én azt azért nagyon nem irigylem. Azt nem, nem, nem, azt nem az egész életét irigylem. Csak azt a de mondom... De úgy értem, hogy az, hogy valaki aktív újságíró, azt így küldük ilyen helyekre, azt te tudtad. Tudtam, de figyelj, ez a szakmával együtt jár, nem lehet de mindenki... ez pa... az nem, az nagyon rossz való. De te szociopata vagy érzve, meg te neked, ez ilyen elföl... Azért mondom, hogy ez nem neked találták ki. Érted, nem... Egy ember, aki nem te vagy... Igen. Meghatározza, hogy te hol legyél valamikor. Hát ez a hatalom. Hát ne viccelj, a Jancsó mondta nekem egyszer, Tibor, tudod mi a hatalom? Ha azt mondod, hogy gyere ide. Uh -huh. És ebbe igazolt a filmjeibe, tud állandóan küldözgetik ott. Gyere ide, menj oda. Ja. És ez így van. Hát That's ez okay. sokszor átérte, borzalmas. Ja. Na jó, az aranytarték, tartélik, azt senkit nem érdekel, azt látom. A, az, hogy... Ö, ö, Fölépítjük a horvát Nemzeti Stadiont, ez vagy a focitéket nem érdekel? <gül> hát nem mi építjük fel ezt, hogy magánpénzből. Épül. Ja, igen, igen, magánpénzből épül. Jó. Tehát ez minket semmilyen szinten nem érint, Én ő azért a pénzért megdolgozott, Félreted. leadózta, és hát azt csinál valamit. A azt tudjuk. Hát igen, igen, igen, de az nem érdekes, érdekel. hogy a horvátok újra a szövetkezünk, perszonálúnió lesz? De nem értem pontosan, hogy, hogy miért, mert ott konkrétan nincs olyan sok magyar. Nincs, de Iván Mestrovics az egy nagyon jó srác. Azt tudod az Iván Mestrovicsot? Ez Nem, nem. A szerbek szerint benne volt a tisztogatásokban, de a szerbeknek nem hiszünk, mert hát ők szerbek. Ennyi. De neki van egy stadionja, és össze, ö, ö, hát összejöttek ebben a lőrinccel. Szerintem a vitorlázás közös szerelmesei lehetnek. Ah. És le, nem, nem, nem tudom, nem lőttek-e célba, mert azt tudom, hogy szeretnek általában az ilyen emberek célba lőni. A Karács is nagyon szeretett. Hát most lesz sokféle sok lőterünk, az jó lesz. Azért mondom, hogy nem, le, nem lehet kitapogatni a jövőt, érted, mire jó egy lőtér. Szerinted a lőtereket azt le kell térkövekkel térkövezni? Én nem tudom, én szakmai problémáim vannak, hogy lesz-e biztonsági zóna, meg ilyesmi, mert ezek egymást nagyon lövözteketik, érted, én nem örülök annak, hogyha Á. érted állas államtitkárt véletlenül lelövik, érted, lelövi a saját. Abból letelegjük egyébként, hogy ez a szegény nemzeti arcvonal is, Mindenféle erdőbe kellett gyakorlatozniuk. Szegények igen. És oda kellett menniük az orosz szolgálati tiszteknek is, meg mindenkinek. Hogy... Vigyázzanak rá. És ez most sokkal jobban lesznek ilyen lőterek, vagy lesznek ilyen segítők, akik oroszul beszélnek, és ez szerintem tök korrek. Jó lesz abszolút. Mi nem megyünk el lőni? Én nem, én nem szeretek lőni, nagyon nem szeretek. Mikor lőttél utoljára, para? Mikor lő? Én aknevetős voltam, én falukat lőttem át. Tudod milyen érzés, hogyha elszúrod végem a kónak? Az nagyon jó érzés. Hát nem, szerintem az rossz érzés. Meg főleg, ha belegondolod, hogy te, még ha nem is éles lőszerrel, de átlőttél egy faluk. fölött. De élessel lőtük át. kis kismackó, élessel. Éles lövészetre vittek, bimbó, alezredes, kalocsa. Figyelj a szocializmusba, azért nem derültek ki ezek a dolgok, hogy magyar falukat lőtünk át, csak mindenki nagyon izgult. De Baki, Baki, neked azt mondták, hogy éles rössze. Igen, akkor is. Igen. Nem, hiszem, nem, nem, nem. Hát én, én tudom, hogy te nem sokat változtál az hogy katona voltál. Uh -huh. Lehet, hogy becsaptak. Magyar. Lehet. Voltak voltak olyan tisztesek, meg ilyen kis-kis tisztek, akik nem voltak okosak, de olyan biztos nem volt a szociális terénk hadseregben, aki éles lőszert adna neked. Nem nekem adták például, a rajonba volt a kövér László, neki adták, na... A bármi, olyan faluba laknék, amit, amit átlő a kövérlászlót. Na, na, akkor így fogalmazom. Nem élőtem a kövérlőt. Na, tessék. Ja, hát az több menő, hát az hát az a... Figyelj, az, hogy a magyar hadsereget most megpróbálják kitalálni újra és felépíteni a rohallottán a Simicskóék tervéről? Hát egyrészt fantasztikus volt az a, az, az indoklás, és amit a Simicskó mondott, egészen döbbenetes, hogy ugye Néhányan azt hiszük, hogy ugye vége a 20. századnak, és közben ők a 19.ben dikben kapírgálnak. 20. század eleje, nem? Már a motorizált hadvezetés had érdekli őket, nem? Most hát durva voltál. a Jó, jó, értem a lovaglás vívás, de az a hagyományőrzés, ez a Simicskó, ő tök modern. Ő helikoptereket szeretne, tényleg. Hát figyelj, az szerintem a első körben azt kell, hogy a hadseregünk leasingen, ugye a rogálnék. Mert azért ez nem olyan rossz a... Azt elintézik a szerintem, a leasing az, az menni, fog. menni fog. Én szerintem valakinek van... Tehát ilyenkor mindig azt gondolom, hogy rájöttek ők is, elég profik egyébként, ha megfigyeled, hogy azért a nagy pénz ugye mibe van? Gyógyszer, drog... Drog, fegyver. És ilyenek, és emberkereskedelem. Most, hát emberkereskedelem az csak szőrmentén. Óvatosan. Ugye a drogba nem, nem szállnak be. Ugye a gyógyszerhez okosnak kell lenni. Uh -huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy a fegyverkereskedelemmel akarnak most valamit durva. Lehet, hogy valaki megkínálta őket sok-sok puskával, és ha és sok lőtéren oszlik el, akkor nem lesz feltűnő. Hát figyelj, ha, ahogy én ismerem a fegyverpiacot, a, a, a cseheket képtelenek lennénk megszorítani a kínaiakat. De, de, de, de szerintem... Nem gyártani fogjuk a fegyvert. Ja, mi, mi, ja, mi sibolunk. mi csinálunk? Vesszük. A ja, hogy vesszük. Ja, hogy az az üzleti része van nálunk, hogy mi vesszük. Aha. Igen. Hát tudod, hogy hülye vagyok én ezzel egészhez. Hát, jó. Ja. Ja. Tehát szerintem valakinek felkínáltak valami, hát ilyen ócsóba, okosba, ilyen Aha. hektoliter fegyvert. Stringer rakéták olcsóba. Nem biztos ilyesmit, és akkor most azt megveszik a Simicskóért, és akkor fel, gyorsan nagy, nagy hadseregünk lesz, meg sok lőterünk. Klassz lesz, mert ugye, ugye látjuk, hogy az innen, innen a következő lépés az mégiscsak a sorkatonatosság bevezetése. Na jó, de az normális. Az normális. A Fidesz mindig is a sorkatonai szolgálat bevezetése mellett állt. Én 89-ben emlékszem, amikor megszüntették a Fidesz követelésére a sorkatot, Na jó, figyelj Őket is. Azt ja, ja, ja. hogy egy, egy svájci típusú hadsereg, egy izraeli típusú solgatorasággal. Egyébként egyértelműen ne mutatnak a dolgok, ez érdekes, nem? Hogyha most egy hát, kicsit... De ha elviszik a 18 éves embereket, fiúkat, lányokat, mindenkit három évre katonának, hogy az, az mennyire jól fog mutatni a munkaügyi statisztikákból, is uh hogy -huh. ugye nem lesznek munkanélküliek. Igen, meg igen. el sem mehetnek külföldre, mert tudod, ez olyan lesz, Tudom. hogy régen, hogy aki katona volt, az utána 5 évig nem utazhat. Hát meg figyelj, ha olyan titkok birtokában jutsz, mert katona voltál, akkor nem utazhatsz külföldre, 5-10 év, ilyen is van. Hát ez az. Ez az. Ez ez ez az, az. Hát rengeteg az előnye az van. Az. Viszont lesz közveszélyes munkakerülés. Oh, az, az, az, abból valahogy kis, kis fognak szúrni, Para, téged és meg engem is. Nem, én dolgozom. Ja, te dolgozol hivatalosan? Uh -huh. Ja, látni Vigyazok téged a tévében, igaz? Hát bizonyám. Akkor vagy, ha, ha, ha látnak a, a tévében, akkor vagy? Nem, mert az nem én vagyok. Ezt Na igen, ezért. Csinálom, hogy az, aki a tévében, a rádióban van, az ugye a azt lehet ismerni, az, uh -huh. az létezik, de aki mögötte van, és én vagyok, azt meg nem. Uh -huh. De én, hogy nem vagyok a médiában, én biztos, hogy nem vagyok? Nem vagy, te tényleg nem vagy. Igen. Már csak azért is tudom, mert a Facebookon se vagy, és csak nincs a Facebookon. Az, az nincs is. Igen. Igen. De, de egyébként mindenki a maga a saját sorsának a kovácsa, nem? Gondolkod. De, ez, de, ez, ez de, de hogy lehet az, hogy én, aki nem vagyok buddhista, megszűnök létezni? Érted, ha buddhista lennék, akkor Te Bocs, mondd. Azaz nem kell buddhistának lenni, hogy megszűnj létezni. Hát ahhoz legalább hinni kéne, hogy ne legyek, nem? Tehát az énemnek ez valahogy el kell párologni, hogy ez az én valahogy ne jelentse letni. ki magáról. Nem, ez szerintem az van, hogy az embernek van egy ilyen átlag léte, hogy mm -hmm. egy létezési mennyisége, hogy nagyon közepesen valahogy létezik, és ha jönnek ilyen kiugási pontok, mint például neked mondjuk a sztárságod, a, hát voltál egy média jelenlét, a Magyar Narancs, minden, és te meg Megaztárral egy ilyen hirtelen ilyen kiuglót, akkor nagyon léteztél, és, akkor és az az már... hogy tulajdonképpen csak visszamentél ugyanannyira létezni, mint előtt. De előtted. az már halál Most volt. Úgy élesd meg, hogy nem létez. Igen, igen, valóban. De tudod, nem csak én élem meg, ez az érdekes a dolog, hanem más is. Azért mondom, hogy tulajdonképpen a... a De tudod, a fájdalom azért e, arra figyelmeztet, hogy létezem. Ez szárt is azt mondja, hogy egész biztos eszköz arra, hogy le. tehát, Érted, ha most az... az a, a, a, amikor eltüntetted... Hát ez ellentmond a fontom fájdalom fogalmának. Igen. Mikor a levágott láb. Tehát nem biztos, hogy létezik, attól, hogy fáj. Attól, hogy fáj, nem biztos, hogy létezik. Ja. A, a, a magyar valóság az létezik azért valamiféle formában. Ez a, ez a, ez a, ez a Látod, ez az legszörnyebb bennünk magyarokban, hogy azt hiszik, hogy a magyar valóság létezik, de kérdezd meg, mondjuk Viszkonzumban, bármelyik városban, jó napot kívánok, hogy létezik a magyar valóság, és csak azt mondjuk, de készlek, mi az? Dehogy létezik, nincs egy magyar valóság. Csak itt, mi, mi, ez egy ilyen kollektív pszichózis, tehát egy, van egy ilyen speciális vallásunk, ez a magyar, magyar vallás, és ezt milyen mi valósággá teszik, és elmegyünk egy kicsit messzebb és felszabadulunk, és rájövünk, hogy ez nincsen magyar valóság. Hát tehát egy... akkor azt mondod, hogy a fehér ballonos ember ott a tankon, amit a a Stefka forgatta a filmjét, és látta a, a Kossuth-téri az az nincs, Nekem pedig a meggyőződésem, hogy Stefka sincs. Uh -huh. Na, ez így. A pillangó álmáról van szó? Hogy minket képzel egy... Ispán létezne. Mert gondolj csak bele abban. Azt mondod, hogy tehát, mint, várjál, mint Orwell regényében, azt Jones Smith tudod, a 84-ben kiszúrja, hogy az egyik hír nem igaz. Így szúrtad ki azt, hogy Stefka nem is létezik? Nem, ennél, ennél, ennél határozottabb állásfoglalokat foglalok el, az a mi döntésünk, hogy létezik-e Stefka István, és én úgy döntöttem, hogy nem. Uh -huh. Ez érdekes. És ezért, vagy norm ezért érzel némi nyugodalmat és békét és szeretetet a szívet. Igen, nyugalom költözik a szívedbe, ha végre kimondod, hogy a magyar valóság, mint nincs. olyan, az nincsen. Az nincsen. Istenem, mennyi mindent lehet tőle tanulni, az jó. Hogy van, kedves kutyád, feleséged, édesanyád? Hát hűvös, hűvös van. Tehát ez, ez érinti az édesanyámat és a, a bojtos kutyát. A feleségemet nem nagyon, mert ő nem mozdul ki, annyira annyit mugodzik, de uh -huh. Néha ő is kimegy, és akkor ő is tapasztalja, hogy hideg van. De a hideg az bizonyítja, hogy van valóság. Nem. Miért? Nagyon nagy tévedés, mert ez csak akkor lenne, hogyha csak olyan testvészei tudnának fázni, amelyek vannak. Nem tudlak megverni szellemileg, de köszönöm, hogy velünk voltál. Áj, de jó volt már megint. Ja, mindig jó van, veled. nem folytatjuk. Jó, pusszi, nyosszi. For heaven's sake Let's fall in love It's no mistake To call it love An angel's holding hands with me How heavenly Heaven can be Here is romance for us to try Here is the chance we can't deny While heaven's giving us the break Let's fall in love for heaven's sake Don't say a word, my darling Don't break a spell like this Just hold me we We're alone in the night And heaven is here in a kiss This pair of can see a star, so paradise can be so far, since heaven's war, we're dreaming of, for heaven's sake, let's find Spare eyes Can see a star So paradise Can't be so far Since heaven's what We're dreaming of For heaven's sake szólt ez a szép zeneregős Robi Szerbusz. Köszönöm szépen az a szép számot. Igyekeztem hallgatni a műsort, és egy ideje próbáltam, és nem éleztem a parával való beszélgetésedet, és ez nem egy ilyen kölcsönös hajbókrács, nem tudod, hogy az tőlem elég messze áll. És hát először is boldog új évet kívánok, mert ebben az évben még nem találkoztunk a hallgatókkal. Másodszor is ahogy tavaly nagyon sokan elmentek, és ti is beszéltek róla, Kakó György a barátom volt. Voltunk együtt, hogy is mondjam, megfigyelésen, és élveztük a Szegedi, azaz a Csongán megyei bíróság vendégszövetetét Szegeden. Mennyit hát volt? Pár, volt pár, pár óra volt csak, Robi. Pár óra volt csak, így van, ne. pár óra volt csak. És hát ugye rövszkén egy sajtótájékoztató keretein belül Ugye, itt, itt volt egy ilyen megmozdulás a Gyurinak, ahol a szabadságért, értett, és nem önmagáért. Jó, hogy nem lett terrorista belőle, érted? A megafon hát, van a kezébe. Itt is kezelték egyébként, az volt az érdekes annak idején, hogy amikor oda mentünk a szövjelés az a NATO dróthoz, akkor nagyon kedvesek voltak a rendőrök és készek. majd amikor 50 nemzetközi kamera előtt, amik ugye forogtak, a sajtótájékozható végén... Mindítszával, valaki egy szerb nagyon népszerű újságíró nő, ő a szerb oldalon állt, a kagógyöröltje a másik oldalon, és hát együtt elvágtak egy erővágóval a NATO egy ponton, ami természetesen hát ezt mondom. funkcióját nem ö, ö, gátolta, és nem, nem vett el. Ehhez képest a rendőrök kivágtak egy nagy darabot mind a két oldalról, hogy azt az egy meg tudják a bíróságon, de ezt igazából hagyjuk, Kagudja, uh, hogy olyan ember volt, aki nem magáért, hanem más emberek, vagy más emberek szabadságáért, uh, jogaiért próbált meg folyamatosan uh, szónokolni és tenni, és nem csak a sajtószabadságra gondolok, hanem tényleg uh, a szegénységnek a megoldására és egyéb dolgokra uh, nem félt attól, hogy be kell illeszkednie Ugye az El jó, de Balkán csináltak, akkor Törökországból végigjárta azt az időt, az amit a, a migránsok is végigártak. Ült buszon, ült tehervonaton, és, és gyalogolt 100 kilométereket. Hát mondjuk Társuk elő, olyan, is. olyan újságíró de... volt, aki odament. Ugye többféle Igen, újságíró de... van, van, aki megy. És nem lehet befolyásolni a szavát. Tehát nem arról volt szó, hogy őt oda küldték hiszen én tudom, mert hogy én viszont a korán tudtam erről az akcióról, és a szervezésből is némileg részt vettem. Nem tudott róla a demokratikus koalíció elnök, amit ugye sokan mondtak, hogy mégis is a gyócsány rendelte. Nem, mert nem, mert ő teljesen saját. De újságíró volt. Szeretett ősz, és egy nagy bátorság kellett, ő, Ugye nagyon sok nyelven beszélt, és a, a, a bosznai háború alatt kint az ensz ott... Szolgálta igazából a a, a, a ott dolgozott, és hát megtudtam nem tudom, hány nyelven. Annyian halnak a meg, szerinted az, hogy a kakuk meghalt, az megrázta a szakmát? Szerintem annyiban igen, hogy nagyon fiatal volt, és egy motoros fiú volt, mondom az összes motorosnak, hogy egy nagyon jó lelki motoros volt, akivel én több motoros túrán vettem részt. 50 éves volt, amikor utoljára motoroztunk, tehát másfél évvel ezelőtt. Egy egészséges fit emberről beszélünk, aki csupa izom, csupa... Ja, ja, egészséges hát, volt, Egy Igen. nagyon intéges nyugat erőt képviselt. Na hát tudod az se számít, De hogy egészséges szám. vagy. Így emlékezzünk rá, mert nagyon sok beteg próbál e, ja, a környezet és arról, hogy ki tudja, meddig élünk. Az egészséges emberek is nagyon gyorsan itt hagyhatnak minket. És hát... E, nem ez volt az egyetlen haláleset, eset, ugye, ebben az időben. Meghalt Faron, aki vagy meghalt, vagy nem, én megmondom őszintén. azért ilyet, igen, ezt akartam mondani, macó. Nehogy már ilyet beszopjál. Bocsánat. Hát nehogy, hogy is. Hát, a, eh, abu Nidál hányszor halt ah, meg? Tényleg eh, a solyom légitársaság után már nem tudtak mit kitalálni, eh, hogy, hogy tényleg, eh, hogy tegyenek el valakit lából, mert most két választása van, vagy a szolgálatok egyike rásegítette erre a halálesetre, avaj túl forró volt itt a talaj, nem tudták tovább titkolni, ugye 20 éve FBI körözésű listán volt a új ja, Nagyon messze jutott igazából, nagyon magas, üdvetszes körökig. Szomszédja lett a miniszterelnök, én egyébként ezért egyáltalán nem vagyok rá így, mert kéne a fráncok az a telek. De most akkor üres a szomszédság? Ja, adják el, mert ugye, olyan emberek laknak az utcában, ami mi ezt ugye nagyon vesztenek az értékükből. Életek, szóval egyszerűen Magyarországon bármit meg lehet tenni, és bármit el lehet születni az emberekkel, mert azt gondolják, hogy ami a televízióban megy, ami plakátokon megy, nem tudom, láttad-e, hogy a, a Gábor, meg a Gyurcságy, aki igazából nem átszó be egymással, Igen. és azért, mert hogy egy bizonyos témában hasonló politikai véleményen vannak, és természetesen itt nem az antizelitőzbosról ez beszélek, ezért fölrakták őket plakátra meg, hát ilyet, de ez működik. Tehát, nagy plakát, kocsikon viszik a plakátot, hogy egymásra találtak. ez rengeteg pénzbe kerül, és ne legyenek a kedves emberek, hallgatók naívak, ezt mind mi fizetjük, a mi adónkból kitettük el velünk ezt a hülyeséget. Na de most a vona nagyon nagyon veszélyes. Vagy fel kell állni a hotelből és tenni kell azért, hogy Magyarországnak egy becsületesebb, üdvességesebb kormánya legyen. Vagy el kell fogadni, hogy Magyarországon a korrupció 100%-os, a diktatúra 100%-os, és aki nem tud elmenni ebbe az országból, annak vissza kell kanyarintani a tudását a, a történelmórákra, amikor az 50 tanultak, mert pontosan ez megy most, csak sokkal rosszabb, mert akkor az embereknek nem volt veszteni valójuk, most van, mert ha már nem lenne itt veszteni valójuk az embereknek, semmi, akkor nem lehetne őket a Kossuth -téről bezavarni, de addig, ameddig az embereknek veszteni valójuk van, addig sajnos azon gondolkoznak, hogy azt a keveset hogy mentjék meg. Most mínusz tizen pár fok van észre, ugye mínusz egy volt testmennyében, ami megdőlt a, a hideg rekord, és állítólag ez még ma még jobban fogod, fog. Vajrá! Na most borzasztó, hogy emberek az után próbálják átvészelni ezt a dolgot. Tudom, hogy más kapitalista országnak és rengeteg hajléktalanja van, bár nekik azért sokkal fejlettebb a totális hálójuk és a, az rendszerük, de nem beszélünk egy csomó olyan emberről, akinek van lakása, de vagy nincs pénze fűteni, mert azért a az eladási csökkentés egy nagy átverés volt, itt ezzel a, a gázpiaci világszerte zuhan, ahogy a gázolajé is, csak Magyarországon emelkedik, és ugyan... Engedtek némileg a gázárából 10 csak 20%-kal csökkent a gázára, tehát 10 kal többet tesznek zsebbe, de hát ebbe sem menjünk bele. Lényeg hogy nagyon sok ember fagy meg ma az otthonában, 2017-ben, akik egyedül vannak, akik szegények vannak. Én jártam olyan vidéki borsodi házba, ahol már mindent eltöltött, ez az ajtókat, a bútorokat, mindent, és hát egy szobába. 11-12 ember, több generáció próbál össze... Tudod, mi az ajasság? Tudod, tudod, mi az ajasság? Ilyen szegénység sose volt. Robi, az az ajasság, hogyha kimész az erdőnek gajazni, az is bűncselekményem. Én gondolom, hogy az a bűncselekmény, aki nem engedi meg, hogy a lehullott fákat, gajakat, és nyilván nem azt mondom, hogy nagy törőgy fákat kell kivágni, de aki nem ad a, a, az erdőjébe annyit, hogy legalább átvészeljék az emberek, az, az, az pont ugyanolyan olyan embertelenség, mint hogyha valaki kivinné a, a, a tömegeket vagy a szegényeket a rétre, és tarkon és ott hagyná. Te az a sok tört, hogy Igen, felelősséggel kell lenni más emberek életére, és egy minimumot meg kell adni mindenkinek, mert mindenkinek joga van a, a fűtött lakáshoz, a fedélhez és az élelemhez, én szerintem. Az a sok fát, amit kivágták, odatták volna, olyan. na mindegy. Figyelj, az, a, én kérdezgettem a parád, de senkit nem érdekel, hogy eladtuk az aranytartalékot, tudom, nem adtuk el, de érdekes ez? Mindenképpen érdekes, mert ugye ebből az aranytartalékból, amikor e, e, nagy ingadozás van ugye, az árfolyamokból ebből próbálják stabilizálni a forintot. Na most annak idején volt egy. E, volt miniszterelnök, aki most már mehív miniszterelnök, sajnos. De mindegy, szóval annak idején 2007-ben azt mondta, hogy ha 300 forint közelébe megy az euróértéke, annak a kormánynak le kell mondania. Volt már 327 forint is az euró. Eh, akkor, amikor eh, a, a benzin vagy a gázolaj 30 kal olcsóbb Ausztriában, és sokkal jobb a, a, a tüzelőértéke, tehát az autók könnyebben és gyorsabban is többet mennek vele. Akkor, amikor... Eh, eh, Gyakorlatilag a magyar forintot nem váltják külföldön. Mondok egy példát, Izraelben voltam, ki nevettek a forintot. Tényleg, is Ó, Istenem. Mi újság, csak euró-dollárt váltanak, a forintot nevettek. Aha. Volt idő, amikor büszke voltam arra, hogy magyar vagyok külföldön, ma leginkább kitérek a válasz elől, hogyha megkérdezik, hogy honnan jöttem, és ennek nem a szüleim és nem az emberek az oka. Jó. Úgyhogy igen, matolcsék bármit megtehetnek, én megmondom őszintén, hogy annak időenkor elmaradt a... a én azt nem értem, azt, azt, hogy eladják, azt még megértem, de hogy miért akkor adják el, amikor az értéke, árérték arány a legrosszabb, azt nem, azt nem értettem. Nyilván valakinek megint csak jó üzlet volt ott a kormány legközelibb e, e, baráti körében, hogy mikor és hogyan adják el, de az, hogy, hogy az az ember, aki a közvagyonért felel, aki a közvagyomból próbál gazdálkozni, ma azt tudom mondani december 10-én, hogy boldogál rendtettek kellemes ügnepeket, és, és a leg kérdése nem válaszol az újságírónak, és ezt mosolyogva megméríteni. én csodálkozom, hogy az újságíró a mikrofont vagy a kamerát nem vágt az arcába, mert nem én a kérdését kapcsoltam, hogy nehogy leverjen, mert konkrétan olyan gyű munkállózott bennem, hogy azt mondta, hogy ilyet nem lehetne megtenni egy normális demokráciában, a politikusok az újságíróktól tartanak, mert az újságíróktól függenek. De ma Magyarországon akár a Bajusz király kedvenc katonapartát Kövér László kitagadhat, ki, kitérthet a parlamentből egy újságírót, mert úgyért gondolja, hogy ő nem elég tisztelettel tetsz fel egy kérdést. Amikor az újságírókat lehet cikizni a kimézettük alapján, az alapján a stílusok, vagy esetleg az illatuk alapján. Én azt gondolom, hogy a sajtószabadság ma már Magyarországon régen nem működik. Ne de nincs igazuk, hát, létez... Robi! Hát nézd rá! Hát... A média nincs, hogy objektíven, tényközlően, ahogy annak idején tanították, cikkek jelenhetnek meg, és hát ellenzéki médiából együtt kihetották. Tehát hat évvel ügyesen kihetották, és teljesen el lehetett Azokat, akik nem a Kormány média szócsöveként dolgoznak. Kérdeznék keményet. Most, hogy a Bánó átmegy az ATV, vagy Bocs, hírtévébe, mi lesz? Hírtévét fogunk nézni, és akkor Lajos lesz, ami megmentünk? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Kálmán Oza, Bánó András, és az EGON volt, a Rónai EGON volt az, aki ilyet az ATV-t nézni lehetett. Én is láttam azt a bizonyos képet az ATV vezetéséről, akik összült a Fidesz média vezetésével. Egy helyen, csak egy helyen ott tudtak leülni, nem volt az direkt, az véletlenül egymás. Biztos, biztos, biztos, biztos, az, az egyedüli szabad asztal az, az volt, és hát nem akartak várni az asztalra. Inkább az a, az a baj ez az egészszer, tudod, hogy nagyon sok, mert megbocsájtunk Simécskának azért, mert közös ellenségünk van, hogy nem a demokráciáért haragszíva, vagy a demokrácia ellen próbál fellépni, és nem a diktatúra ellen próbál fellépni, és nem Jéző. azért utálja orbán jó, Orbán, hanem azért utálja, mert ő átverte és, és kihagyta a volt. mert sajnos az Orbán szereti azokat a pénztáros lőrinceket, akik nem gondolkoznak, ha bármit aláírnak. Ehhez képest egy nagyon okos emberrel kötött össze annak idején a pénztárosságot. Ugye ő volt Simicska, Simicska pedig nem volt, be, nem volt olyan, aki mindenbe belement, volt némi tisztessége érzete, nem sok. Én azt gondolom, hogy ő egy köztörvényes bűnöző, aki rengeteget lopott az emberektől, de ettől még a közös ellenség e, barátot kovácsolt. Hát igen, eről, hát igen, erről beszélek. A hirtélyét kell nézni, most a hírt nézni, mert nincs más. <sínt> nagyon nevetséges, de nagyon igazad van, igen. Így van. Ja, hát egy, egy, én gondolkoztam Egyet, ez a Simicska... A szabadlából leszek ezek után. Ja, nem, nem, szerintem le, agyon se ütnek minket nyugi. Már nem kell. Mert nincs jelentősége annak, hogy mit beszélünk. Hát értsd meg, hogyha figyelj, fölépítik a Horváth Nemzeti Stadion Mészáros Lőrinc saját pénzéből. Akkor azt hiszed, van értelme annak, hogy mi mit mondunk? Érted? Nem, valószínűleg semmi jelentősége nincs annak, mert bárki bármit mondhat. E, tulajdonképpen itt a panonlapoknál a sok kirúgott embernek nagyon sajnálom, elolvastam a cikket egy nagyon humoros, kiegészített Orbán interjút olvastam, de az a baj, hogy a vicc igaz volt, tehát hogy minden olyan bejegyzéssel, ami egyébként nem vagyok híve a megváltozott, soha nem írtam olyan újságcikket, amit nem az adott interjú alany mondott, tehát nem egészítettem ki, de vicces volt és igaz. Na most az igazság az baromibe bántja a hatalmat, kerestek bűnbakot, és rögtön megvették a médiavőszakban a pannon is. Nem sok lap van Magyarországon, ahol még Független vagy bal liberális újságíró írhat, vagy ahol esetleg az igazság megjelenhet. Hát egy ideig jártam olyan politikai rendezvényekre, ahol én is írtam, illetve jelen voltam, és hát elolvastam innen is, onnan is az adott interjúkat, az adott tudósításokat. És hát köszönöm, hogy viszonyban nem volt a két oldal újságírói által a írt itt az adott eseményről, ahol én személyesen ott voltam, és a végén megkérdeztem, hogy biztos, hogy itt voltam. És az a baj, hogy ha már csak a bal, vagy csak a jobb oldali sajtó létezik, és nem tudjuk milyen e, e, tévét szeretne mészeles lőni, ha jó tévét, szerint négy hát ő tévétnék. Na most, amikor tényleg az van, hogy, hogy csak e, ilyen emberek e, fogalmazzák meg, hogy mi mehet a, a, a tévébe, nem lesz igazság. Hát féligasságot igazságot mondasz, mert a... az ember el tudja hinni. Ez olyan, mint most bemondanak a rádióban, hogy a magyar kormány ma 13 fok plusz rendelte, úgyhogy mindenkinek időjú pólóban kell napozni a padon. Lenne két és fél millió ember, aki kiülné a Kossuth tére napozni. És ez nagyon nagy baj, mert a saját bőrükön érzik, hogy mínusz 20 fok van, de ha egyszer azt mondták, hogy 20, 13 van, 13 van, ha odafagyunk akkor is. Jó, Félig, igaz, mert érted, a Pukh meg megvette a népszavát, most eltűnt, most kérdezlek csak így, mert senki nem hall minket, hogy a népszava majd, és a Pukh kreativitás majd ellencsapásként helyére teszi a dolgokat, hát érted, hát azért... Az a bar, hogy Pukh és olyan beszélünk itt Ez ja. a dolognál, hogy, hogy nyilván ő egy gazdasági döntés miatt vette meg, mert hogy jó szándékot nem tételezek fel az úriemberről, és azt gondolja, hogy megkaphatja a népszabadság által elvesztett embereket, ami lehet, hogy adott esetben igaz, de az sem biztos, hogy ez, ez így működne. De ki tudja. Még lehet, hogy a végén tényleg olvasott lesz. De a Puk László, amit a Népszabadság online-t lenyúlja. <há> Nagyon jó, amit mondta. Jó, bocs. De oké, okay, igaz is lehet. Igaz is lehet, de nem lesz az. Az lesz a vicces. Nem lesz, a nem lesz az, se, de adunk neki egy esélyt, el fogjuk jó. olvasni. Jó. Jó van, Robi, köszönöm, hogy velünk voltál, és kétségbe jöttél minket. Nekinek egymást. Ja. Van. szervusz, puszi, Na, ez a bakács lista. Magyarországon belül próbáltunk megfürödni, és érdekes beszélgetéseket folytattunk. A jövő változik, már nem egyszer, nem, kétszer is ismétlik ezt az adást, ez, ez is a habonyművektől tanultuk el, hogyha többször mondjuk, akkor talán igaz lesz. Tehát hétfőn 14 és 16 órakor, és kedden 11 és 13 órakor is hallhatjátok ezt a beszélgetést, a keddi adás sokkal jobb lesz, mint a mai. annak ellenére, hogy felvételről, megy, de meglátjátok, ez nem lehetetlen, az sem lehetetlen, hogy valami aránylag szép, kedves bőr alá becsúszó jazzenével Még nem bucsúzunk? Nem, nem is jazzless? Tess, ez van a fiatalokkal, mindig ez van, hogyha együtt dolgozok, egy, nálam 20-30 évvel fiatalokban, akkor az meghekkeli a dolgokat. Szerintem, aki meghekkelt az Orbán interjút, az is 40 alatti volt. Szonárt fogunk hallgatni. Tudjátok mi a vége, mondom, hogy mit csináljatok, imádkozzatok, szeretkezzetek, meg orvassatok könyvet. Az az igazság, hogy egy kicsit beszartta a számítógépünk, így a hírek helyett zenét hallgattuk, de nem azt jelenti, hogy bárki is meghalt, csak a cucc, sövünk jövünk vissza a Pataki Andrással, aki alulról bekever nektek egy kis fincsi zenét.